A lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. fejezet. És fölkelvén az ő egész sokaságuk vivék őt Pilátushoz, és kezdék őt vádolni, mondván. Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Pilátus pedig megkérde őt mondván: Te vagy é a zsidók királya, és ő felelvén nélki monda, Te mondod, Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak, semmi bűnt nem találok az emberben, de azok erősködének, mondván. A népet felzendíti, tanítván az egész Judeában, elkezdve Galileától mind idáig. Pilátus pedig Galileát halván megkérdé, vajon galileai emberi ő. És mikor megtudta, hogy ő a Heródes hatósága alá tartozik, Heródesnek küldé őt, mivel hogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban. Erródes pedig Jézus látván igen megörüle, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és reménye, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz. Kérdezi pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felelené ki. Ott állanak vala pedig a főpapok és az írás tudók, teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz. És azon napon lőnek barátok egymással Pilátus és Heródes, mert azelőtt ellenségeskedésben valának egymással. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybe gyűjtvén mondanékik. Idehoztátok nékem ez embert, mint aki a népet félrevezeti, és ímé, én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok. De még Heródes sem, mert titeket hozzá igazítálak, és ímé semmi halára való dolgot nem cselekedett ő. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom. Kell vala pedig elbocsátani a nékik, ünnepenként egy foglyot. De felkiálta az egész sokaság mondván, vidd el ezt! és bocsásd el nékünk barabbást. Kievárosban városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vette a tömlőzbe. Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust, de azok ellene kiáltának mondván, feszítsd meg, feszítsd meg őt. Ő pedig harmadszor is mondanékik, mert mi gonoszt tettez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne. Megfenyítvén azért őt elbocsátom. Azok pedig nagy szóval sürgeték kérvén, hogy megfeszítessék, és az ő szavok és a főpapoké erőt vesz vala. És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, amit kérnek vala. És elbocsátánékik azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlőzve, akit kértek vala. Jézus pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak. Mikor azért elvivék őt egy cirénebeli simont megragadván ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és siraták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta, Jeruzsálem lányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Mert ímé jönnek a napok, melyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők melyek nem szoktattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek, essetek miránk, és a halmoknak borítsatok el minket, mert ha a zöld előfán ezt mivelik, mi esik a száraz fán. Vivének pedig két másikat is, két gonosz ővele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt, és a gonosztevőket, egyiket jobb kész felől, a másikat balkész felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének rájuk sorsot, és a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is, azokkal egybe, mondván. Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választotja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Valapedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel. Ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván. Az Istent nem féledete, te, hiszen te ugyanolyan ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban, és mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig, mint egy hat óra, és sötétséglőn az egész tartományban, mind kilenc óráig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy szóval, mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíti az Istent mondván. Bizony, ez ember igaz vala és az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellétverve, megtére. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket. És ilmi egy ember, kinek József vala neve, tanásbeli, jó és igaz férfiú, ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, arimatiában, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát. Ez oda menvén Pilátushoz elkérje a Jézus testét, és levevén azt begöngyöli ezt gyolcsba, és helyezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki nem feküdt. És az a nap péntek vala, és szombat vírra Az öt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste, visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint.